Отець Лецький топцював по хаті. То тютюну шукав, то папірців, губльон не знав, як має зятів угостити. Аж утомився і, пухкаючи файку, дивився на донюк і похитував головою, ніби дивувався, що так змінилися, особливо фількова жінка. Та я так поповніла і розрослася, мов справжня деканова з гір. Молодша знов дуже багато золота мала на собі, і коли зверталася до чоловіка, то по-німецьки цвенькала, а то французькими словами перекидала. Смішно якось, ніби іншою стало. Зяті ще більше зробилися чужими. Хілько виглядав, як справжній канонік, носив червоний обойчик, мав велику лисину і часто густо сміявся, як було чого чи ні. Тоді його очі кудись ховалися, так що навіть не було знати, які вони, сині чи чорні. Крісло під ним тріщало, важив, певно, більше, ніж сто кіло. Костик знов за кожним реченням казав Ну, я. Але загалом говорив дуже мало, ніби з ласки, і тримався просто, по офіцерськи. Щасто протирав хустинкою цвікер і приглядався йому довго, заки заложив на ніс. Ніс мав спорий, червонуватий трохи. Яке тут низьке мешкання, казав, розглядаючися по хаті, не таке, як у вас, правда? відповіла добродійка Ілецька. Так, ми маємо мешкання гарне, нема що казати, шість великих покоїв і для прислуги два. Аж два. Пани, сміявся філько. Гофрати, нерівня нам, а галехам галилейським. Ганя подала в чесну каву. А може б, так перед кавою чарочку, договорювався Гофрат. Продроглими, боюсь, щоб якого нежиту не дістали. Добродійка значущо глянула на мужа. Ганю, подай коньяк!» Ганя подала, і Гофрат з отцем совітником випили по одній, по другій. «А тато не п'ють?» – спитав Гофрат. «Ні, дякую, я гарячих напитків не вживаю». На порозі появився фекр з батогом і ярмолкою. «Пане Гофратсь!» – звернувся до Філька. «Ми не дістали на пиво». «А хіба вам належиться?» «Чому ні? Нам всі дають, а ми не дамо». Ота Цિલેцький ткнув Ринського в простягнуту долоню фіакра. "Йдіть же, йдіть, не перешкоджайте, бачите, такі гості". Фякер сховав Ринського і поклонився: "Дай Боже здоров'я його мость, моє почтеніє". Тільки сміявся. "Наші тато гонст розкидають гульдини! Не потрібно підтримують дідівство", додав Гофрат. Тут кожний до тебе руку простягає, лиш дай і дай. Я в себе в Сираєві таку наволоч навіть тримаю. Але кава у мамці житника все така добра, як була, відізвалася молодша з донюк. А чому ж би мало бути інакша, відповіла Ілецька. Ганя все так само її готовить. А ми гадали, що Ганя вже віддалася. «Як ви могли щось такого гадати?» Здивувався отець Ілецький Прицінь були б, ми вас запросили на весілля» «Такі світи і їхати!» Скривився Гофрат Ілецький подивилися на нього «Міг це був для себе сховати Тому що Ганя сирота, то до неї вже й на весілля їхати не треба Це він не гарно зробив І так якось загалом до Гані ставиться зимно Як коли б це була служниця, а не тіточна сестра його жінки Ганя це чує і тому майже не показується в покою. Так не повинно бути, як родина, то родина. Не втерпів отець Ілецький і сказав це зітям. Не знаю, чому то вам тепер так дуже до нас далеко. Десь перше не було залізниця, ні навіть таких цісельських доріг, як тепер а бувало, родина відвідувала себе. Як випало яке весілля, то й декани з гірна поділля приїздили. Дуже то вигідними зробилися, мої панове. А добродійка Ілецька додала, тут не вигоді річ, а в тім, що вже нема такого родинного життя, як колись. Колись родина так любилася, що один за другого був би собі очі дав видерти, а нині кожен для себе жує і про інших не дбає. Філько сміявся, хоч не було чого. «А як у тата добродія доходи?» – спитав нараз. Ілецький вдав, що не чує. Філько повторив те саме питання голосніше, і скривився – «Ти знаєш, я на доходи не ласий. Що дають, те й беру, і добре. То не так, як у вас в горах. Але найтато не запускають доходів, бо наслідник буде нарікати». Ілецький вдав, що тої поради не чує, але був дуже невдоволений нею. «Добре, що шагая нема. Що він собі подумав би? Та це про статство щось такого сказати? Чи вони там в горах смаку в губі не мають?» Доньки з мамою говорили, але також так, буцім не мали про що. Навіть їх не кортіло перейтися по хаті і оглянути ті кути, в яких родилися і виростали. Зате одна друга оглядала від черевиків до причіски. Гофратова дуже гордо трималася, виблискуючи перстенями і коптками. Знати було жінку, яка не має дітей і не знає, що то недостаток, і що журба про завтра. Вся її увага звернена була на одяг, на добрий вигляд і вигоди. Зверхній блеск покривав внутрішню порожнечу. Набралася дещо світової оглади і певності себе, легковажила бідніших і нижче поставлених від себе, і тим різнилася від своєї сестри Совітникової, також жінки бездітної і безжурної, але закиненої в глухі гірські кути. Офратова хотіла імпонувати декановій, але Деканова не давалася, вона ж старша. «Що собі та гуска гадає?» – говорила Гофратова. «Але звідки?» – «З Сираєва». Якби там зі Львова або з Відня, то друга річ, а то з Сираєва. Ова! Гореч заздрости псувала радість зустрічі. Сестри ніколи дуже не любилися, а тепер тим менше. Їх мужі були для себе чужими. Один – достойник світський, а другий – церковний. Два інші світи – ані національність, ані приналежність партійна, ні цікавість до літератури, мистецтва, ніщо їх не наближувало до себе. Оба на тестя й те, що дивилися, як на людей, по котрих одідичать спадок. При поділі добре будуть собі дивитися на руки, щоби котрий більше не дістав. Вправді, оба вони багаті й того спадку не потребують, але мусить бути якась справедливість на світі, правда? По каві обі пані пішли трохи передріматися, а панове позіхали в салоні. Спати не хотіли, бо вже минула пора їх пополудневої дрімки. Вночі не спали б. «Тато, добродій грають?» – спитав сміючийся Філько. «У що?» – спитав отеці Лецький. «Карти. Граю. Так зробимо собі пульку, добре, Костик?» «Може зробити. А яку?» «Преферанса!» – відповів отець Ілецький. «Преферанса!» – скривився Гофрат. Най буде преферанс!» – згодився отець-совітник. «А де тато мають карти і штони?» Отець Ілецький потюпав до канцелярії, з яких розсунули зелений складний столик. «А покілько граємо?» – спитав Філько. «По шусті штон, вище з засади не граю», – заявив тесть.